Розділ 17 Хілону віжестотним було прибрати Главка, який хоча й був літнім, одначе ніяк не був старим чоловіком. У тому, що Хілон розповідав Вініцію, була значна частка правди. Знав він свого часу Главка, зарадив його, продав розбійникам, позбавив родини, майна і видав на вбивство. Пам'ять тих подій, одначе, його не обтяжувала, бо кинув його вмирати не на дворі, а на полі під мінтурами, і не передбачав тієї однієї тільки речі, що Главк загоїть рани і прибуде до Рима. Тож, коли побачив його в молитовному домі, жахнувся насправді і в перші хвилини хотів дійсно відмовитись від пошуків Лігії. Але з другого боку Вініційна страхав його ще дужче, Зрозумів, що має вибрати між страхом перед Главком і переслідуванням та помстою могутнього Патриція, якому прийшов би на допомогу інший і ще могутніший – Петроній. Тому Хілон перестав вагатися. Подумав, що ліпше мати ворогами малих, аніж великих. І хоча байгузлова його натура не зовсім погоджувалася з кривавими засобами, визнав за необхідність вбивство Главка Чужими руками, тепер треба було йому тільки знайти людей, і з ними, власне, був пов'язаний його план, про який натякнув він Вініцію. Проводячи ночі, найчастіше у винарнях серед людей без даху, без честі і віри, легко міг знайти таких, які взялися за будь-яку роботу, але ще легше таких, які, пронюхавши про його гроші. Почали б свою роботу з нього, або, взявши завдаток, змусили б його віддати всю суму, погрожуючи виданням в руки сторожі. Зрештою, від певного часу Хілон відчував огиду до голоти, до мерзенних а водночас страшних персон, які гніздилися в підозрілих будинках на Субурі або за Тибром. Мірюючи все на свою мірку, і не вивчивши достатньо глибоко ні християн, ні їхнього вчення, вважав, серед них знайде покірне знаряддя, бо видавалися йому ретельнішими за інших, до них вирішив і звернутися, і справу подав таким чином, аби взялися за неї не тільки заради грошей, але й через ревність довіри. Із цією метою пішов ввечері до Єврейця, знаючи, що той, відданий йому всією душею, і зробить все, аби йому допомогти. Людина завдачо обережна, Хілон і не думав зізнаватися йому в справжніх своїх намірах, які, зрештою, виявилися б у кричущій суперечності з вірою старого в його доброчесність і богобоязливість. Хотів мати готових на все людей, і з ними як-небудь домовитися про справу таким чином, аби з огляду на себе тримали її у вічній таємниці». Старий Єврицій, викупивши сина, орендував одну з таких малих крамничок, яких чимало було біля великого цирку, щоб продавати в ній оливки, боби також, прісні коржі, підсолоджену медом, воду, глядачам, які прибували на змагання. Хілон застав його вдома, той прибирав у крамничці, і, привітавшись в ім'я Христа, почав говорити про справу, що привела його до старого. Адже він, зробивши послугу, вважав, що вони йому віддячать. Йому потрібні двоє чи троє людей, сильних і відважних, для відвернення небезпеки, що загрожує не тільки йому, а й всім християнам. Він, звичайно, чоловік бідний, поза як все що віддав Єврицію, та все-таки цим людям заплатить, але за умови, що йому довірятимуть і виконують все, що він накаже». Старий і син кварт слухали його як свого благодійника, мало не навколішках. Обидва заявили теж, що й самі готові виконати все, чого він від них вимагатиме, вірячи, що чоловік такий праведний не може вимагати вчинків, які б не узгоджувалися з ученням Христа. Хілон запевнив їх, що так і є, і, підвівши очі до гори, зробив вигляд, що молиться – дійсності ж розмірковував, чи не буде добре прийняти їхню жертву, яка могла б заощадити йому тисячу сестерців. Але по хвилині роздумів от цього відмовився. Єврисій був старим, може й не стільки немічним через вік, скільки виснаженим через турботи і хвороби. Кварту було 16. Хілон же мав потребу в людях справних, а передусім сильних. Щодо тисячі сестерців сподівався, що завдяки задумові, який виник, зуміє в усякому разі значну їх частину зекономити. Вони наполягали якийсь час, але коли рішуче їм відмовив, поступилися. Квар тоді сказав Знаю пекаря Демеса, пане, в якого прижорнах працюють раби і люди наймані. Один з них такий сильний, що вистачило б не на двох, а на чотирьох. Адже сам бачив, як підносив камені, що їх четверо людей не могли зрушити з місця. Якщо він чоловік богове і здатний пожертвувати собою заради братів, познайом мене з ним, – сказав Хілон. «Він християнин, пане, – відповів Кварт, бо у Демаса працює здебільшого християни. Є там робітники нічні, денні. цей саме з нічних. Якби ми зараз пішли, – Застали б їх за вечерю і могли б із ним вільно поговорити. Демас мешкає біля торгової пристані. Хілон погодився за любки. Торгова пристань розташована була біля підніжжя Авентинського пагорба, а значить недалеко від великого цирку. Можна було не обходити пагорбів, податися вздовж річки через Еміліїв Портик, що значно скорочувало шлях. «Старий я!» Сказав Хілон, коли війшли під колонаду І часом у мене туманія пам'ять Отак, одначе ж наш Христос Був зрадженим одним із своїх учнів Але імені зрадника Не можу собі в цю хвилину пригадати Юда, пане, що повісився, відповів Кварт Дивуючись дещо в душі Як можна було того імені пам'ятати. Саме так, Юда, дякую тобі, промовив Хілон якийсь час ішли мовчки. Діставшись з торгової пристані, вже зачиненої, минули її та обігнувши склади, в яких видавали народовий хліб, повернули ліворуч, до будинків, які тяглися вздовж Остійського шляху, аж до пагорба тестація та хлібного форуму. Там зупинилися перед дерев'яною будівлею, з якої долітав у гурки Джорен. Кварту війшов всередину. Хілонже що не любив показуватися великій кількості людей і побоювався, що якийсь злий фатом може зіштовхнути його з лікарем-главком, залишився на дворі. «Цікаво побачити того Геркулеса, що служить помічником мельника», мовив подумки, поглядаючи на ясний місяць. «Якщо це не гідник і чоловік розумний, буде мені трохи коштувати. Якщо доброчесний християнин і дурень зробить задарма, «Все, чого від нього вимагатиму». Подальші роздуми перебило йому повернення кварта, котрий вийшов з будівлі з чоловіком, одягненим лише в туніку, що називалася екзоміс, скроєну в такий спосіб, що праве плече і права половина грудей залишалися оголеними. Одяг такий, що не заважав свободі рухів, носили особливо робітники. Хілон, подивившись на прибульця, Зітхнув із задоволенням. У житті ж, бо не бачив досі таких рук і таких грудей. «Оце і я, пане, – сказав кварт, – брат, якого ти хотів бачити. Нехай буде з тобою мир Христа, – позивався Хілон. Ти ж, кварте, скажи цьому братові, чи заслуговую я на віру і довіру, а потім іди собі додому в ім'я Боже, бо не треба, щоб сивий батько залишався на самоті». «Це святий чоловік», – сказав Кварт, – «який віддав все своє багатство, щоб мене, незнайомого йому, викупати з неволі. Нехай Господь наш Спаситель віддячить йому за це небесною нагородою». Робітник-велетень, почувши це, схилився і поцілував Хілонові руку. «Як твоє ім'я, брате?» – спитав грек. «При святому хрещенні очі мені дано ім'я Урбан». Урбане, брате мій, чи маєш час, аби поговорити зі мною не поспіхом? Робота наша починається у півночі, а поки що нам тільки готують вечерю. Отже, часу досить. Ходімо до річки, а там вислухаєш, що я тобі скажу. Пішли і сіли на кам'яному парапеті, в тиші, що перервалася тільки віддаленим гуркотом жорен і плюскотінням хвиль внизу. Там Хілон, вдивляючись в обличчя робітника, яке, в те, що грізному та смутному виразу, такий мали зазвичай обличчя варварів, які жили в Римі, видалося йому добродушним і щирим. Саме так подумав. Це чоловік добрий і дурний, який заб'є главка задарма. Після чого запитав. «Урбане, ти любиш Христа?» «Люблю». Сією душею і всім серцем, відповів робітник. А братів своїх, а сестер, а тих, які навчали правди і віри в Христа. Люблю їх також, отче. Тоді хай мир буде з тобою. І з тобою, отче. Настала знову тиша. Тільки віддалік гуркотіли жорна, а внизу джурчала вода. Хілон, вдивляючись в ясне сяєння місяця, повільним, притишеним голосом почав говорити про смерть Христа. Говорив нібито й не Урбану, а самому собі, пригадував обставини цієї смерті, чиї таємницю звіряв цьому сонному місту. Було в тому щось зворушливе і водночас урочисте. Робітник плакав, а коли Хілон почав стогнати і жалкувати з того приводу, що у хвилину смерті Спасителя не було нікого, хто б його захистив, якщо не від розп'яття, то принаймні від знущань солдатів та іудеїв величезні кулаки варвара почали стискатися з жалю і стримуваної люті. Смерть його тільки зворушувала, але від думки про чернь, яка насміхалася з прицвяхованого до хреста Агнця, проста душа Орбана обурювалася і його охоплювала дика хід помсти. Хілон спитав несподівано, Орбане, чи знаєш, хто був Іуда?» «Знаю, знаю, але він повісився», – вигукнув робітник. І в голосі його був нібито жаль, що зрадник сам собі вже відміряв покарання і не може потрапити до його рук. А Хілон мовив далі, «А якби він не повісився, і якби хтось із християн зустрів його на суші або на морі, чи не повинен би ти помститися за муки, кров і смерть Спасителя? Та хто ж би не помстився, отче? Мир тобі, вірний слуга Анця, Так, вільно свої кривди прощати. А хто ж одначе має право прощати кривди Бога? Але як змія плодить змію, як злоба злобу, як зрада зраду, так отрути юдиною народився інший зрадник. І як той видав іудеям, і солдатам римським спасителя, так цей, що живе серед нас, хоче видати вовкам овечок його. І якщо ніхто не відверне зради, якщо ніхто не розчавить завчасно голови змії, всіх нас чекає згуба. А разом з нами згине і честь агнця. Робітник дивився на нього з величезним хвилюванням, ніби зовсім не даючи собі справи про те, що він чув. Грекшин, накривши голову полою плаща, почав повторювати голосом, який ніби з-під землі виходив. «Горе вам, слуги істинного Бога! Горе вам, християни та християнки!» І знову запанувало мовчання. Знову було чути лише гурки джорен, голохий спів робітників і гомін ріки. «Отче?» – запитав урешті робітник. «А хто цей зрадник?» Хіло опустив голову. «Хто зрадник?» Сини Іуди виплять його отрути, що вдає християнина і ходить до молитовних домів для того тільки, щоб звинуватити братів перед імператором. Мовляв, імператора не хочуть визнавати за Бога, отруюють фонтани, вбивають дітей і хочуть знищити це місто так, аби каменя на камені не лишилося». Тож за кілька днів буде видано наказ преторіанцям схопити старих жінок і дітей, стратити їх, як послано на страту рабів Педанія Секунда. І все те вчинив другий Іуда. Та якщо першого ніхто не скарав, якщо ніхто йому не помстився, якщо ніхто не захистив Христа в час його страждань, хто ж захоче того скарати, хто розчавить змію, перш ніж її вислухає імператор? Хто ж його знищить? Хто захистить від згуби братів і віру Христову? Тут Орбан, який сидів досі на кам'яному парапеті, підхопився раптом і сказав, «Я зроблю це, отче». Хілон теж підвівся. Хвилину дивився на обличчя робітника, освітлене місячним сяйвом. Потім, простягнувши руку, поклав повільно долоню на його голову. «Іди, між християн». Сказав урочисто, іди до молитовного дому і питай братів про лікаря Главка А коли тобі його вкажуть, тоді в ім'я Христове вбий Про Главка, повторив робітник, наче бажаючи закріпити в пам'яті це ім'я Чи знаєш його? Ні, не знаю Християн тисячі у всьому Римі, і не всі один одного знають але завтра в Остріані зберуться вночі брати і сестри, всі до одного, бо прибув великий апостол Христовий, який там буде повчати. Там брати вкажуть мені главка. В Остріані? – спитав Хілон. – Але ж це за брамами міста. Брати і всі сестри? Вночі? За брамами в Остріані? Так, отче, там наш цвинтар між Соляною дорогою та номинанською. «Хіба тобі не відомо, що там повчатиме великий апостол?» «Не був я два дні вдома, тому й не отримав його листа. А не знаю, де Остріан. Бо нещитавно прибув сюди з Коринфа, де очолюю християнську общину. Але все вірно. Якщо Христос так тебе надихнув, підеш ночі, мій сину, в Остріан. Там знайдеш серед братів Главка і вб'єш його на зворотному шляху до міста». За що буде тобі відпущено всі гріхи, а тепер нехай буде з тобою мир. Отче, слухаю тебе. На обличчя робітника відбилася велика стурбованість. Ось недавно вбив людину, а може й двох, а вчення Христова забороняє вбивати. Щоправда, вбив їх не себе, захищаючи, але й це не дозволено. Вбив їх не для зиску, Боже, борони. Єпископ сам йому дав братів на поміч, але вбивати не дозволяв. Він же мимохідь убив, бо Господь покарав його силою занадто великою. І тепер тяжко розкаюється. Інші співають при жорнах, а він нещасний все думає про свій гріх, про образу агнця. Скільки вже намолив, скільки наплакав, скільки разів прохав у агнця прощення, і відчуває досі, що не спокуто овіще. А тепер знову пообіцяв вбити зрадника. І добре. Власне, тільки образи вибачити можна. Отже, вб'є його хоч би й на очах усіх братів і сестер, які завтра будуть у Гостріані. Але нехай главка буде спершу засуджена старішинами общини, єпископом або апостолом. Вбити справа не хитра, а вбити зрадника то навіть приємно, як вбити вовка чи ведмедя. Але що, як загине Главк безневинним? Як же брати на совість нове вбивство, новий гріх і новообразу образу агнця? На суд нема часу, мій сину, заперечив Хілон, бо зрадник просто з Остріану поспішить до імператора Ванцій або заховається в домі одного Патриція, котрому він надає послуги. Але дам тобі знак, коли його покажеш після вбивства Главка, і єпископ, і великий апостол благословлять твій вчинок. Кажучи це, видобув монету. Потім почав шукати за поясом ножа, а знайшовши подряпав на сестерці його стряком знак Христа і подав його робітникові. Ось вирок Главкові та знак для тебе. Коли порішиш його, покажеш єпископові, відпустить тобі й те вбивство, що його вчинив мимохідь. Робітник простягнув мимоволі руку за монетою та, маючи, власне, занадто свіже в пам'яті перше вбивство, відчув, ніби переляк. «Отче», – сказав майже благальним голосом, «невже береш на совість цей вчинок? І невже сам чув, як главк зраджував братів?» Хілон зрозумів, що треба дати якісь докази, назвати якісь імена, бо інакше в серце велетня може закратися сумнів і раптом у нього сяйнула щаслива думка. «Слухай, урбане», – сказав, – «я живу в Коринфі, але родом із Коса, і тут в Римі навчаю віри Христовою одну рабиню з мого краю, звати її Евніка. Вона служить вестипілкою у домі наближеного імператора, такого собі Петронія. Також у домі його я чув, як главк брався видати всіх християн, а крім того – Обіцяв іншому улюбленцю імператора Вініцію, що відшукає йому серед християн дівчину. Тут він зупинився і поглянув із здивуванням на робітника, в якого очі спалахнули раптом, як очі звіра, а обличчя набрало вирази дикого гніву і погрози. «Що з тобою?» – запитав Грек майже злякано. «Нічого, очі! Завтра вб'ю главка!» Але Грек замовк. Через хвилину, взявши за плечі робітника, повернув його так, аби світло місяця падало просто на обличчя, і втупив у нього уважний погляд. Видно було, що в душі Хілон багався, чи запитувати далі і видобути все повністю, чи теж наразі зупинитися на тому, що він вже довідався і про що здогадався. Врешті-решт, притаманна йому обережність перемогла. Грек зітнув глибоко раз і вдруге, потім, поклавши знову долоню на голову робітника, спитав урочисто і виразно. «Так ти говориш, при святому хрещенні назвали тебе Урбаном?» «Саме так, отче. Тоді нехай мир буде з тобою, Урбане. Розділ вісімнадцятий Петроній, Вініцію «Кепські твої справи, Карісіме! Венера, мабуть, сплутала твої думки!» Відняла розум, пам'ять і дар мислення про щось інше, окрім любові. Прочитай колись те, що мені, на мій лист, відповідав, і зрозумієш, як твій розум зробився байдужим до всього, що не є лігія, як нею тільки ти зайнятий, до неї безпроревно повертається та кружляє над нею, мов яструб, над неміченою жертвою. Присягаюся полуксом, знайди її швидше. Інакше, якщо тебе любовний жар не спопалить, перетворишся на єгипетського сфінкса, що, закохавшись, як кажуть у бляду і зіду, став до всього глухий, байдужий і тільки чекає ночі, щоб дивитися на милу кам'яними очима. Пробігай собі вечорами місто переодягненим, одвідуй навіть разом із твоїм філософом християнські молитовні доми. Все, що пробуджує надію та вбиває час, є гідним похвали але заради дружби зроби одне. Отой Урс, раб Лігії, є начебто чоловік сили незвичайної, тож найми собі Кротона і здійснюйте у трьох походи. Так буде безпечніше і розумніше. Християни, поза як до них належить Помпонія Грицина та Лігія, не є такими розбійниками, за яких мають їх повсюду. Одначе, при викраденні Лігії – Довели, що коли йдеться про якусь овечку з їхнього стада, жартувати не люблять. Коли побачиш Лігію, знаю, що не зможеш триматися і захочеш її забрати відразу ж. А як же ти це зробиш за допомогою самого Лиша Хілона? А кротону упорається, хоч би й десятеро таких, як той Урс, Лігійців охороняло. Не дозволяй визискувати себе Хілону, але на кротона грошей не жалій». З усіх порад, які я можу тобі дати, це найліпше. Тут уже перестали говорити про маленьку Августу і про те, що вона померла від чарів. Згадуючи часом про неї Попея, але розум імператора зайнятий чимось іншим. Зрештою, якщо правда, що божественна Августа знову про надії, то і в неї пам'ять про те дитя ще знебезслідно. Ось уже декілька днів, як ми в Неаполісі, а радше в баях. Коли б ти був здатен до мислення про щось, то відлуння нашого тут перебування мусило б дістатися твоїх вух, бо увесь Рим не говорить напевнені про що інше. Отже, поїхали ми просто в баї, де спершу нас обступили спомени про матір і докари сумління. Але чи знаєш, до чого Агенобар боже дійшов? Ось навіть вбивство матері і є для нього тільки темою для віршів і приводом для розігрування блазинсько-трагічних сцен. Він відчував давніші істинні докори лише тому, що він боягусь. Тепер, коли переконався, що світ, як був під його ногами, а жоден бог не помстився йому, він вдає тільки, аби розчулювати людей своєю долею. Іноді схоплюється ночами, стверджуючи, що його переслідують Фурії, будить нас, оглядається, прибирає позу актора, що грає роль Ореста. І до того ж кепського актора декламує грецькі вірші і стежить, чи ми в захопленні від нього. А ми, ясно річ у захоплені, і замість того, щоб сказати йому «Йди спати, блазню», налаштовуємо себе на тон трагедії і захищаємо великого артиста від Фурії присягаюся Кастором. Мусило ж до тебе дійти принаймні те, що він виступав уже публічно в Неаполісі. Зігнано всіх грецьких голодранців із Неаполіса і навколишніх міст, які наповнили арену такими неприємними випарами часнику і поту, що дякував я Богам, що замість того, аби сидіти в перших рядах серед агустініанів, я був із Агенобарбом за сценою. І ти не повіриш, він боявся, Боявся насправді, брав мою руку і прикладав собі до серця, що билося дійсно прискорено. Важко дихав, а за хвилину, коли треба було виходити, зблід як пергамент, і чоло вкрилося краплями поту. А знав же, що в усіх рядах сидять преторіанці, озброєні киями, якими в разі потреби мали б підтримувати запал публіки. Та потреби й не було. Жодне стадо мавпі з околи Карфагена не могло б так вийти, як вила ця голота. Кажу тобі, що запах часнику долітав аж на сцену. Нерон же кланявся, притискав руку до серця, посилав поцілунки рукою і плакав. Потім вривався між нас за сцену, де ми його чекали, як п'яний, волаючи «Чого варті всі тріумфи проти цього мого тріумфу? А там голота все ще вила і плескала в долоні, знаючи, що виплескає собі милості, дарунки, частування, лотерейні білети і нове видовисько з імператора Блазня. Я їм навіть не дивуюся, що плескали, бо того досі не бачено. Він же повторював за хвилину «Ось що значить греки! Ось що значить греки!» І здається мені, що відтоді його ненависть до Рима ще зросла а все-таки до Рима вислано було гінців з повідомленням про тріумф і сподіванням у найближчі дні подяк Сенату. Відразу ж після першого виступу Нерона стався тут дивний випадок. Театр завалився несподівано, але тоді, коли люди вже вийшли, був я на місці події і не бачив, аби видобутав хоч один труп із-під руїн. Багато хто, навіть серед греків, дивилися на те, як на гнів богів за приниження імператорської влади. Але він, навпаки, стверджував, що то милість богів, які, напевно, опікуються його співом і тими, що його слухають. З цієї нагоди жертвоприношення по всіх храмах і великі подяки для нього ж нове заохочення до подорожі в Ахаю. Кілька днів тому говорив мені, одначе, що боїться, як до цього поставиться римський люд, і чи не збунтується, як із любові до нього, так і з побоювання щодо роздачі хліба та видовищ, які б його через тривалу відсутність імператора могли оминати. Їдемо, одначе, до Беневента, оглядати шевські песноти, що ними фізуватиметься в Атині, а звідти під покровительством божественних братів Елени у Греції. Щодо мене помітив я одну дивну річ – що коли перебуваєш серед божевільних, робишся також божевільним, а більше того, знаходиш певну чарівність у божевіллі. Греція і подорож у тисячу цитр, який тріумфальний похід Вакха, серед увінчених миртовою зеленню, листям винограду, жимолостю, німф і вакханок, колісниця запряженими в них тиграми, квіти, жезла Діоніса, вінки, вигуки – Ебое! Музика, поезія і аплодуюча елада Все добре, але ми тут плекаємо ще сміливіші наміри. Нам хотілося б створити якусь східну казкову імперію, царство пальм, сонця, поезії, перетвореної на сон дійсності, перетвореного на суцільне блаженство життя. Хотілося нам забути про Рим а центр Всесвіту розташувати десь між Грецією, Азією та Єгиптом, жити життям не людей, а богів, не знати, що таке повсякденність, плавати на золотих галерах під захистом пурпурових вітрил, бути Аполоном, Осірісом і у одній особі, розживіти зорею, золотіти із сонцем, сріблитися з місяцем, володіти, співати, мріяти». І чи повіриш, що я, хто має ще на сестерці здорового глузду і на ас розважливості, даю себе одначе захопити цими фантазіями? І даю захопити тому, що коли вони не здійснені, то принаймні величні і незвичайні. Така імперія казкова, мабуть, була б чимось, що колись, колись, через багато віків, видалося б людям сном. Якщо Венера не прибирає образу такої собі лігії або хоча б такої собі рабині, як Євніка, і якщо не прикрашає життя мистецтвом, то само по собі воно марне і нерідко має мармизу мавпи. Але, міднобородий не здійснить своїх намірів, хоча б тому, що в цьому казковому царстві поезії та Сходу не має бути місця для зради, підлості і смерті, а в нім під машкарою поета. Криється бездарний комедіант, дурнуватий візник і паскудний тиран. Через те тим часом душимо людей, що нам якимось чином заважають. Бідолашний торкват Селан є вже тінню, розрізав собі вени кілька днів тому. Лекані і ліційні зі страхом стають на консульські посади. Старому Тразеєві не уникнути смерті, бо він сміє бути чесним. Тиглін і досі не може дістати наказу, щоб я розрізав собі вени. Я ще потрібен, не тільки як арбітр елегантності, але як людина, без чиїх порад і смаку, мандрівка до Ахаї може не вдатися. Часом, одначе, думаю, що рано чи пізно мушу тим скінчити. А знаєш, про що іноді турбуюсь? Про те, щоб міднобородому не дісталася ота моя чаша Муринська – яку ти бачив і був у захваті від неї. Якщо в мою останню смертну годину будеш при мені, я тобі її віддам. Якщо ж будеш далеко, я розіб'ю її. Але тим часом попереду маємо Шевський беневент, олімпійську Грецію і фатум, який визначає кожному незнаний і непередбачуваний шлях. Бувай здоровий і найми кротона, а то й другий в тебе відберуть лігію. Хілоніда, коли тобі перестане бути потрібним, одійшли од мене, хоч би де я не був. Може, зроблю з нього другого ватині, і консули та сенатори дрижатимуть іще перед ним, як дрижать перед оцим лицарем дратою. Варто б дочекатися такого видовища. Коли відчукаєш лігію, дай мені знати, щоби приніс у жертву за вас пару лебедів і пару голубів у тутешньому круглому храмі Венери. Бачив колись у вісні лігію в тебе на колінах, яка шукала твоїх поцілунків. Постарайся, щоб той сон став пророчим. Нехай на твоєму небі не буде хмар, а коли з'являться, то нехай мають колір і запах троянд. Бувай здоровий і прощавай.